monstruo egiak izena garanbana, eh, eta bueno, ez eh, zer, zerbait esan behar... Eh, asko, gauza asko esan behar dira dizka honetan, ez, eh, ez askat burua momentu honetan, baina bai dizka, taldearen historian dizka erabatekoa dela, arrazoi askorengatik. rengatik, eh, batetik eh, sonidua nik ustez neko konfirmatua dakatela, honezkero sonido bilaketa horretan, talde guzti, iberhistorian dakaten sonido bilaketan, ciudadar e, ba, ba, badirudi ba bilatu egin dula honean bueno, daula e, horren inguruan e, eta bueno diska presentatzen dituen zortzi kantak 9 formatu kompaktu formatuan ba bueno, ditu hainbat eh hainbat eh nola izango nuke eh edo jebiaren eh linean ba oso konkretuago soziatzak e, indarreis beteta Inolako desperdiziorik gabeko kanta dira beraz Eta, eta bat ez ere nik ustez, intentzioak Eta oso azalean daudela, oso oso argi geditzen direla Bai sonidoan, bai letratan eta bai... E, eta gite, e, produkto osoak erakusten duen e, e, Alde guztietan ez portada ari begira eta, eta bar, eta bat. Esan berko nuke diskau grabatu dela, hasi zala grabatzen e, Iraian Lorentz Horrekortz Estudioan Aitor Arinioren laguntza paregabeaz, esango nuke. <laughs> Aitor Arinioke hemen egon berdu luke, bizkat, horren inguruan zerbait esateko ere bai, berdua. baina bueno, ezkerre, ere bidali berriko dizkiogu hemendik Aitorrei, eh, e, aurke estuduen laguntzagatik eta eta bueno, zartu dituen ordu guztiengatik, eh, taldearen alde. Eh, sonido oso kompaktua da. Eh, batean e, bai taldeak eta bai dizketxeak ezin daukatu, ba, bueno, e, beldurra ez baina bai eh curiosidad de un ez du inoiz ere lan egin izan oso zeikirrek ez, ez du inoiz grabatu dezer lorentzo rekorsen eh hau izan da lenbiziko produzioa berazan e, grabatu izan dena eta eta oso pozik gaude sonidoarekin eta eta nola bueno e, laspian detailue guztiak eta eta batez ere bueno gitarran e, sonido ezberdinak eta orain arte inoiz taldeak lortu bezitunak estudio batean ez eh esa bergo ere bai izan dela taldearen auto autoproduzioiz baina bai autogestionatutako produkto bat lan bat era, era bat e, batetik e, estudio lanak e, mastera lortu arte eta gero e, diseño kontutan ere talde ibilidada sartuta bete betean e, berari zegozkion detaldi guztietan produktu bereadalako ta bueno inor baino gehiago beraie interesatzen zaielako produktu ondo gelditzea eta ondo aurkestea ez ordun bauno detaldi hoietan taldea izan dela jaunda Jabe bere produktuan eta berak aukeratu ditu bere sonidoak, bere estudioa, bere diseinadorea eta bare ta bar, bar. uazken finangalgo izan gara gestore batzuk, besterik ez. Hori, bueno, kaleratzeko eta argitaratzeko ta bar, baina bueno, batez ere lana ikaragarria, lan ikaragarri hau taldearen esku geritu dala, ez. Hori azpimarratu nahi nuke, autogestio lana oso importantea da, bueno, gure selloan orokorrean, ba, ba, kreata gehi ikusten ari gara taldeak, rock taldeak eta kalde gazteak, oso gazteak. Kriztoan autogestionatzeko kapaziadea handia dakatela. Eta hori behar bada, e, zenbait e, dugu zenbait estamendu gezdute ikusten ere gaztetasuna autogestio kapaziade horrekin lotua dagoenik, baina egia da. Gero eta gehiago e, nahi dela, eta, eta sortzen ari da mugimendu bat, oso zehatsa autogestionatzeko auto norberaren gauzak besteen eskutan ez gelditzeko norberak dakilako inozbaino hobeto zer, zer nahi duen eta eta nola eraman nahi dituen gauza, okiz? Okay? Opizkatori aipatu nahi nuke gero, bueno, diseinua, diseinua, dani anestesiaren... etaldearen ideia bat izan da, eta dani anestesiak pragmatuta, e, bueno, e, diseinua hondi batean, gero bueno, moldatu den behar izan zen, baina, bueno, hortxe dago, e, monstruetak guzti, eta, eta ez dakit, monstruo hilak behar bada, E, horren definizioa eta horren azpian dagoen e, esan nahi guztia talia berak e, kontatu beharko lugen ikpensatzen dut badaola hor bai gizartea honen e, eriotz sintoma asko daudela eta horri dauki hola bizka bat iz, titulua izenburua ez hemen ez bakarrik mostru e, fisikoak, e, altosorno ez eta bar, ez, acenor eta etabarreko arazoak baizik eta mostru e, ez dakit e, Mm, haundik eh, tasunak eta haundik keriak, eta inguru eh, hortan ibiltzen, ibiltzen dian eh, bai produktua, bai jendea, bai mugimendu sozialak eta barez. Eh? Eta ez dakitzea gehiago ezan ditukeen hortaz. Eh. Ez lagin, eguztot eh, dara esan dut zula, baina bai, pisgat eh, dizkoa izan burua hortziat horrez, ba muztroia, ba geien bat, ba desmantelamendu industriala kontua hartu eta, bueno, pisgat, E, euskal Herriare ematenera direan politika ekonomikoai guztiak fisikatori salatzen eta eta Aurrekorrean ba hori gai nagusiaz se momentu honetan ekonomia gai garrantzitsuena eta bueno, eta ba, bueno, e, ba, argi bueno, dago ba nazio bat ezin dala aurrera atara ba, dirurik ez badago ez da hori da igual Euskal Herria gizan dezake arrasori nagusiena baina dana, da bueno, beste, beste gai guztiak joratzen ditugu es bueno ba ezagiz ba delakitsuakote ba, bueno, ba, ez era ke da, ba, momentunetan e, Euskal Herrian gertatzen ari dan e, arazo politikoari buruzko ba bat, pero bueno, fiskat ba, ba, ba, bueno, eh saltu saltu naidu gorri ta bo, pizkate, izlada, da, bueno, gut no, nola ikusten dugun Ba isdatzen isdatu ledu ta fiskat doa ba Orañar tekin ditu letraeki o beste fisketarekin ditugu letraeki zerikusia da duka, baina ja, bueno, fiskat hori ba, ba, Gorkotua eta pixkat, ba, bai gari, salakuntza, salakuntza jarraitzen ez? Piskatu hori ez daik, hori, da, ba, eh? ba, da okionez, ez da, okiones. ez da, okionez. Ez da gileen komentatuzuna, eh, ba, autogestioa, ero pixkat, hori nik uste dut oso garantitxoa izan dela, ba, eh, bueno, Lorentzok grabatu izan dugu, eta Ba, Garrantizo izan da horiek bidogun bai askatazuna eta pizkat denbora, ez eta beti gero gehiago behar izan ez ba, pizkat egin dugu denbora gure alde, bueno gure alde, zentu honean ez, ez du egin lan ba, ba beste estudioetan lan egiten damezala ba sortzi hor du hortik aurrera baina ba, pizkat egin dugula, lan, ba, bai sortzi ordu, baina bestera batera ez, ba momentu baten gitarran sonioarekin ez badun den pozik ba, Ba venga, altzana al, egin da ba, bat isegana, jambar, izan bat izan bat aldimaginan gerrikara eh, soldaunaren bila, ba venga hori, eta goiz muztia horretan galdu baina gero ba, ba, maitza honan lortzeko, ez dela azkenean gertatzen ba, da hori prissaka eta ez da gizler, da ez duzu lorten ez ba, gauzalat ez soinua, ez bestiana, erobatena, erobestiana gortzu duzu baina, unik bueno, uste garantizioena hori izan da, dugula bizka tokidugula denbora gure aldi izan dira hogei egur estudioan baina bueno baina sortzi ordu baina gehiago sartzen ez da aurre nikuz dut lagundu izan duela. Bai bueno quedo aitoralaino xela esen aldakordada medalla, bereskada lasgua es. Un, se pues, se punturaño materiala onadan eros, eskenekion poco osondo, es. Baina girenuan aurreko izetatak erbatuta ba, ez genuen nahi, berdi esperitza pasatu ez. Hori, beharren ba, diskua, ba, izakaren lehenengo disko baina oso obiagoa, oso nio gua, baina nahi obiagoak irartzean, ez? Bugu txena zelan genuen buruan. Eta, karo, ba, hori behar genuen lortu, baina nahi genuen loren txonein, eta ez genegiun ze punturaino kompatibili izango zan nahi, ez? Eta, behar, bon, organizan da, puesto forto bat, huestu fortea, baina... Baina, hori, ba, gaitorik esan ba, lana, desbergina esan danez, lana itxeko jormia eta, ba, bera, tamai lortu dugu, soinua askoz bebiagoa, eskos bekompaktoa es? ba dago, soinua goztia, bai, gitarra, bateri segit, dana bajua, dana, dana da be, agestia lortxe dago, soinua, globo baten saltuta, Aurreko diskoan gukorri zenua, lortu da, probatori genuen, es Bat ez erenik uste izan dela, metodoa, lan metodoa edizkau eta besteak bere izi dituena, ez? Azken zinean, lan metodo bere zionekin, taldeak lortu du, lasai egotea, naiz dituen orduan e, gauzak sartu, inspirazioaz ez teuskien momentuan e, gauzak grabatu tabar, eta bar, ez? Eta ortarako, e, aitor harriño, ba, ez dino e, beha izan da ortarako, es? beste e, estudio batzutan behar, behar bada hori izin ziteken egin, ez? Ba, ordu konkretu batzu daudelako, Tinka eta 8tik e, Ondibiak arte eta Loiartzaldean atzaldeko turnoak eta eta hor ba bueno, ezberdina da eta lan metodoa bai ezberdina esan da eta hori nik uste dut isla datu da biztanleen ba bai da bai ez horregaitik gusten da konestagik jendearentzak bestegiak gustatuko seiziko, gehiago gutxiago ez da soinua gehiago gutxiago jotuko saio baina bueno nik uste dut soinua orokorra beste beste, beste aldian pobea dala ta izan da horregaitik ez ba ba buru belarre sartu galako ba horretara es eta eta ba arasoa zeudenean ba alero nola ba atarra ditugulako eta es ba egon gabe ba grabatzen segi es ba conforme ez ba, ba gundean ba venga ba, jonda, lortu arte ba saiatzen es da nik gustot horrek horrek e, ja, prozesuagaia e, ja, porla desberdin xehanda ondoren ondorioak ba ez genuen lortzen egual gaitaren soñua da zein gelditu ukerta era hau etzen asi basetzen noa ba, gaitaren soñua aurkitzen noa ba, ja, Ahotzak zartzen gemitsuan, bateria bukatu baino lehen hau, baxoa batzu saltuta, baxoa batzu baino lehen hau, ilmo batzu saltuta, jazte ginean punteu egin dana zeuak. Zeuak bateria bukatu eta hoi baxoa bukatu gau, gero, oinkitarra bau bukatu gau. Ez dut, prezesu hori edamantz. Eta, gure momentu batean, nire gala erazan eltsia, aztebete fantazan eta zegoen dana zetik gainda. Zitu dian ez dakit, abur bat, Impresentable esan la zena erakustia, baina horren lortua, esken fina Gure, gure dara lanin da, ez, eta ito izan da, beti izan da frez guk esate nuan ahitxeko, eta bera be buru berarek zartu da, ba, lortxera, ez eta uto ut izan da ba, lortzera Ni horretaz aparte gainera esango nuke Euskal Herriko dizketze handien politika ez da egokia, ez bat ere Euskal Herriko merkatu hau sotxikia dela eta Takit, e, onako produzio bat afrontatu behar danean, ba, adibidez, estudio hondietan elkarren er, egizetan, talde berri bat sartzen danean, problema pila bat izango ditu beti, ziren, hori oso garestiak dira, eta jen bora guti ematen zai, eta dut, hori guz, behar genuna da, denbora bora pila bat estudio batean sartuta egotia, ziren, bestela ezin dugu atera dugun dizkoa atera. Eta gainera hori, adibidez, E, adibidez, daki, talde berriak goto de grabatzen amaregunetan eta sortzi hor lan eginda eta hor du horiekin ez genuen eserbez egingo, ez? Eta ni animatuko nituzke Euskal Herriko talde, talde berri guztiak hori ez egoteko pizkabat ba, Engainatuak edo pentsatzen beti Zestudio ze dian nonak edo Zestudio ze dian txarrak ze studio dakaten fama eta Zestzuket dakaten zeren Pizkabat hori tonteria bada E, ikusten da hori, estudio txiki batean, lan egiteko era asko zonagoa da, ez? Eta, gainera, diskatxeak ez dute, ba, merkatuaren errealitate izladatzen, zeren, amen, kalde berri batek, bi mila disko edo irumila saltzen baditu, Ni uste dut ez dut, normala, estudio baten presioa izatea, estatu batuetako, estudio baten, baten apresioan, ez dakit Aitora erin jokon da, estatu batuetan ugauntan eta esaten zigun, ba, andau dela krista estudizuak eta hor daintzen zituzte da, ba, hamen hor den lirua estudioan dizetan, ez? Eta hori ez da, hori errealitateak erdain hundi, erdain hundi tartzen ba, Eta buru bat, iban izdut, estudien bea, dut, estudien mitifikazioa eridea apurtzen izan dugula, ez? Bu, loren zora Quisina una apodio en laование delerkz que viene arduamente durante la athletes? La apar działación del complejo donde palace su lugar es posible. Más por это土 fertile, aunque por eso hay muy sava en pose。Hasta llegar desde el trimmero egip crystal, en esta base aquí el capítulo consideran. No me pierden en contras, si usan una tienda a otro Rumapa en una competición, está buscando la Navidad bat mitifikazioak apurtxe, eta ez gauza ba, elkarren zatu ezkero jaz diskoain da hola, diskoa tegabea da, utaldiak eta eta, eta teknikoak, ez? eta gero ba, mikrofonuak na izatea, gero gelagona izatea, horrez lagunduko gau soinua lortzeko momentua, baina ez gela politxa holako diskoa politxe, ez dago da ez dago da, Baina hori, adibidez, gure emigarren diskoa aterazenean, Badrín edo Barcelona edo erogun ean, ba, kritikak Itzain da ba, de ba Kaki nola produzioa deputa madregonda Seguala tal la que ser ba ba gorde bidez ez gaude posi diskorrekin es bueno, ondo dago baina gu hori baino gehiago nahi genuen eta ez dugu lertzen ulertzen zergaitik itzegin berda deputa madre ba produzio duena duenaregatik eta gu bate bueno, ba, esan hori ondo dagoala baina dakizel ez eta hori da fiskaba da ba, fama hori ez kaki produktore dala ez dakizel ba Baili izan baina taldeaz balago pozik eginduena arekin, edakize zentzu dakan. Eta gu esan nahi dugu hori, ba, dibideaz nahiago dugu hori, ba, aitorari inori buruz, inor edo oso jende gutxi ezagutzen duena, batez ere ariko kanpora, ba, jakitzeko be, estudio txiki estudiotxiki egin egindaitezkela gauza oso honak, ez? Eh? Aitoria demora izan lehike ez? eta ordezkoak, ni gustoa jaitzen baten 3 elkarren 3 egunetan, ba ba gauza asko zienda. Ba, ja, baten 20 egun bainohoi, luego sarto itxugun ordu guztiak, es. Hori da guk gauzkena edoguna, es. Biada denbora dela, denbora dela eta ezunez eta argi eu ke ze lortu, ez ara neltzen, eta soñu aina da, da. Soñua lortzeko denbora ia eta ba hori momentu baten nobeto da, ba estudio txikiago batera joan, eta ezekli batera, eta denbora sartu benetan, eta lan nahin, ba ez bestotoki batera joan, dati da, pesaka ebili, da... bigarren nogunetik, sauzulean konturatzen, ez dakasun lagarturik, eta bigarren nogun da, sauzulea estudio, eskondiokan amagoz talzadia, eta dakasun ya demoran presu inoaz. Ba eta gu horretasun konturatu gara, diru garen dizko honekiz. Eh... Eh, Egon ginen puntuan El Carrera, ero... bueno, El Carrera fateko alizan ezkeno, bak eta dago gine grabats Lorenzo da biegunetan ingenuen danarra falada eta esginan posiken ditu eta ba bakagalea sartu zitzaiu derraten ostra amela grabatuti dago eta hiser ba igual el carrer avelanger inverba carrer eta azkena esan bueno aiproekin dago zian berbaiten xabita taborsa ta berak esatezu berak esatezuen eh berak eseku la vindurri Taque bueno, Ondo Ulertzen hori, es ver acá material a base uka la este este estudietan besara erogiago igual. Ta naiz eta boli bai zengutza udiki bazek para bendurek eta askena zengutza genon ba bazenara ta ta konturatu gara ba gusti horreta ba, izena baino ba, ba, denbora eta, eta taldea berak ba, zuzendu behar duela berduela fiskate Bueno, hoy ni gusto bueno, utza ja, experiencia do gau la pizka tes igarren dizkada, leengo dizkan, ez genukan an experientzia baina bueno. Baina horreta soil kontratu gara ere, es, asko final ba gehienbat taldearen esku dagoela ta eta eta denbora dala pizka hori Eta ni uste dut hori dizkentzientzako sobre todo hori bat izan berdala, zeren ni uste dut ez daude ez daude momentu honetako egoerarekin adozaren niozti dut dagoen krisiarekin eta konturatu behar dira gauzak ezin direla, hola, megin ezin dira amar mila, ora, ama, ama, ama, ama mila pesta kobratu orduko, duko ba, igual hilebete bat egon behar baztera, eta horako gauzase hori ez da ino, sartzen, tío, emengo produzió bat haun diak, handiak haun diak, igual amar mila disko saltzen dituzte zer da ino behar daztu, iba, iru milioi, bi milioi? Este, Hori ez da inun sartzen ez. Ez, da, ez daude ahomeango errealitatearekin. Momentu onta, ez da, gero ikusiko da. Hizia eta pasatzen bada, baina hagi da, momentu onta, ezin da horrela lan egin. Galdera ariko, bakasudeo. No, hau eh, bai bestaldea. Ezera meia proba beldurra grabo hostia, pesatzen ba igual diskoa proba motza dituko sala. Haua bestialde bakoitzean segoe bete izan gara. Taque probatuta zenge gordua, ni gutxienez da ikusten badoter okena. Horia dala ere motza dela, ba, cheramotza eusmais. Ba bueno, bai daki xale rengo diskoa sartzen nagula alde bakoitzean, hustu 2 minutu baino gutxi ez eh? bete entzundo, ba 2 minutot ipasatzen fabrikan alzabe la eta alta tabesta da. Ona bueno, askenean ba hori, ditugu 19 minutualde bakoitzean, ba hori, 20 minutuko karrera bizi pasatzenago, es. Hori ba, beraien sonbeste uzago, probatzen ere, que no la se cultura año egiar o gezu la esos años. Eta bueno, guardo ocho beste diskoan eta 19garren bat Pantuandoiana, baiak ja, berro 20 minutua ja pasatzen dituan, es. Hori, ba, bueno, comenta bai va sera la vesti batean denbora bestian ori ara beste dasailena edo basiko kono dasailena basela garika bestu sitxuak eta hor batzuk etolan ari hartzenak aldean pasatzen zela da ikusietoa da mesalobagina ez da giser i kontzuan abesti xa abestian sartutsan hasi ja jeme zituan ausa garella ordain da senan sautego mankabinan hori koruan zitxuak taruna bai eta bai eta bisimo Gaina, hori da. Gaina, buru gilduz. Gaina, rumiz. Bar kamerik ez? Bueno, ara, eh, komentu, egon ginen, abuztuan amagoztuan arantzako zerri baten, bat dizka prestatzen. Hori, irailan lehenengo e, e, aztian sartu ginen, eta hori, bueno, ba, egon ginen, dizka prestatzen, ba, konsentrazio bezala, arantzako zerri batzen, ba, lagunak lortuta ez, iban baldin badako bateria eta lero zei bat, Bueno, bai, bai, bueno, ba, izan dela ni gustuot azkenia lurtzen dara, dana, ba, gobernza talde bezala posizioegon genkela, se segoratzen bizi ekaian oraindi ba 3 edo 4 abesti geneuskala, es. Eta ba ekaian astrekete gen oraindi, ba, larri eta ziginan baia ustailerako ja maketa grabatu takoan eta ordurako lagu, besti ez da, askenean ba diskan ateratzen lortu pues. eto hori bere... Baik uste, be nire... Benaiko da... Ez <güls> <güls> da, ez da, ez da... Boa, talapila bako zan dut, ez da... izan ba batzu, baina... Bajoiakukit... Lorenz Estudian bertan, inor inoreztela... Aitorbe bai etxopolbo ben dituzan askenean... Ba, izan da oso seintzikorra... No? Bai, bai... Zatruazio, izan dira... E Zatxen estudian no hogei egun, baina... Bordua asko sartzen eta aldak eta buruan aldak eta asko egun ba, batean jota salto kapozik bestian jota erdin egarrez. Ezan ba, emozio asko. Batzutan gehiagir, ongi egi bestiatzutan oso gaizki eta bueno, azkenean. Eta ba. eskenean da nuen txosik genoan, etxetika norgular denera dugutsi bera. Dut, ginean, hambaren baina baina baina Justo, sortxor duaz enganza, ez noin. Eta <risa> ja, beste urte eixa. Ah, eta es jarri... Eta jarri... Eta metxetan, ja. Eta azkenean ez dakizula ondo dago, onga izki dago... Baina, bueno, baina... Deporan bat pasatuta, bai, jebeter, bai, aztexan, entzuten, bai, kompaktua ez uratzen duzu, eta bai, venga, entzuten... Eta jende entzuten hasten da, eta jo, inkari gure da bala esaten hasten da, eta, bueno... Baina pizkatori, saturazioa asko ez da, emozioa, emozioa asko. Baina, bueno, nik usteo eta zenea... egin dugun, egin dugun, egin dugun lan egin korena da. No, ero, bakoitzak esango du ez, guretzat bai bintzat. Ero, bintzat, personalena, ero, bintzat, guretzat ba, kariño gehien daukana, Ero, ez besteak izan dira, ba, bai, abestiak egin da estudiola grabatu. ba bra batu. Hau izan da, ba, abestiak egin estudiola sartu eta jean, kriston borroka, estudiola kriston ba, borroka. Anderadik. Bai vale eh, pintxoak eta gauzten egongo dira. Bai, es. Tu cocktaila bugatsi hondez